موسيقى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Ne bi jina Muhammed wa ala alihi wa sahbih, wa men të bi ahum bi ihsanin, ila jo middin, emma ba'nd. Të dashë o vëlejzër musliman, dhe të hapim i të sigil emisionesh mbi të drejtat në islam. Farëndrimit akon Allah o të lartësuar, lafdrimet, bekimet dhe mëshira, që ufëshemi të dërguarin tonë Muhammed në a.s. shokët e ti, dhe mbi gjithatë ato cilë të cilët e ecin në udhën e ti ide në ditën e gjykimit. Feja islame ka shëruar çdo gjë. Ës ka vendosur gjithçka në vendin e saj të duhur. Feja islame mbron të drejtat për çdo gjë. Në fenë islame flitet për krijuesin, flitet për krijesat, për marrëdhënien mes krijuesit dhe krijesave. Natyrisht krijuesi hyn ka disa të drejta edhe pse shumica e njerëzve nuk i dinë ato. Por, e, edhe edhe por edhe krijesat edhe njerëzit që na rrethojnë, por edhe krijesat e tjera kanë të drejta, të cilat duhet të njihen dhe duhet të respektohen. Njeriu ka detyrime dhe ka rëshive vetes. Të gjitha këto janë përcaktimet të cilat i ka bërë feja jon, e cila nuk ka lënë gjën pasqëruar lokaja e dobishme dhe mirë që nuk gjendet në fen ton, se nuk ka gjë të dëmshme për të cilën nuk na ka lajmëruar feja jon apo prej së cilës nuk na ka para lajmëruar feja jon. Feja jon urdhëron çdo gjë të mirë dhe ndalon nga çdo gjë e keqe. Feja jon e na urdhëron që të respektojmë të drejtat, na ndalon që të bëjmë padrejti të tjerëve. Allahu lërturë ka të bridrë Kur'anën së qërim për shdojja, dhe për gjerave që i ka sëruar Kur'anën i madhrua shëm, janë dhe të drejtat, përndaj Allahu ka thë në Kur'an, vë në zëllë në alejkel kitabe të i bjanën li kulli shejin, vë hudëm, vë rahmetëm, vë bushërali lë muslimin, ne të shpalëm të i Kur'anën, si së qërim për shdojja, shtjelim, shpegim për shdojja, si uzim, përgëzim dhe mëshir për muslimanët. Po ashtu Allahu ka thënë në Kur'an: "Wemafarratna fil kitabi min shay". Ne nuk kemi lënë asgjë pa sqaruar në libër. Domethënë në Kur'anin fesnik, në rregullat, ligjet dhe normat e Kur'anit janë sqaruar gjithë ato që i kanë të nevojshme njerëzit. Ka njerëz që mendojnë se mesazhi hynor me cilën apo të cilën solli dërguari i Allahut Muhamedi alayhi sallam nuk mund të garantoj respektimin e të drejtave të njerëzve, nuk mund të që të vendoj drejtësi, po faktikisht që ndrimi të yrësh i gabuar, sepse Allahu lërcuar, i cili kryoj gjithësin, i dhe që shpalli libën e dërgojt të dërguar Muhammed në Muhammed N.A.S. e di se qëfar u përstatet njerëzve, e di se qëfar është drejt dhe qëfar është pa drejt. Dhe prandaj Allahu lërcuar në e ka shpiguar gjdo gjë, madje, as kusht veç Allahu të lërcuar nuk mund të tregoj në mënyrët detajuar se kush janë drejta dhe kush janë gjarët e pa drejta. Njerëzit munden në mënyrët për gjithësme që ta kapin apo ta shpjegojnë se drejtësia e shemirë dhe pa drejtësia e shekeshe, se duhet të respektohen të drejtët dhe duhet që të luftohet pa drejtësia, dhe të mos shkilen të drejtat e njerëzve si koncept i përgjithshëm, por në mënyrë detajuar se kush janë drejtat e krijuesit, kush janë të drejtat e nëfsit vetvetes dhe kush janë të drejtat e njerëzve që rrethon, na rrethojnë të cilat duhet të respektojmë. Dhe përveç këtyre, kush janë edhe të drejtat e krijesave të tjerave, tjera në mënyrë, domethënë, të mrekullueshme, të plot, përkryer dhe të përsosur, nuk mund ta sqaroj askush tjetër përveç krijuesit se kryuës e di se qëfar në përshtatët neve dhe se qëfar nuk në përshtatët qëfar është dobishme për ne dhe qëfar është damshme për ne përndaj Allahu ka thërë në Kur'an ja atër e shpalli a i cili ditë të fshehtën në qej dhe në tok atëhere mesajë e hinorë që në asodhi dërguar i Zotit Muhammedi që përshinë dy burimet në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Kur'anën dhe traditën, sulet në Muhammed A.S. në shpjegon edhe të drejtat e kryosit, të drejtat që ka gjdo njëri, të drejtëve të vetës, apo dhe tyra që kemi kashive të vetës, dhe të drejtat e njerëzve, dhe, dhe, dhe tyra që kemi kashive të vetës, të gjitha këto gjerën e ka sërurë, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Dhe njëri jo e ka dhe tyra që ti respektoj këto dhe tyra, Njeriu e ka detyrë të respektojë të, respektoj të drejtat e të tjerëve. Dhe në rast se njeriu nuk respekton të drejtat të drejtat që ja kanë caktuar Allahu ulharcuar, atëherë quhet shkelës, quhet keqbërs. Në varësi të shkallës së padrejtisë, shkeljes, gabimit apo gjënahet që bën. Nëse njeriu nuk respekton të drejtën e Zotit, për shembull nëse njeriu kundërshton i urdhë të Allahut, ka shkën një drejt Zotit subhanuhu te ala. Nëse of se njeriu ë shkel, do të thonë lë, lë pas dorë vetë vetveten, ndoshta mund të shkel edhe një të drejtë të Allahut të lartësuar sepse trupi na e ka thon Zoti Subhanuhu Teala. Kur njeriu ë shkel të drejtat e të tjerëve, në fakt ka shkel edhe të drejtën e Krijuesit dhe të drejtën e krijesës, se këto krijesa të ka krijuar Allahu i lartësuar dhe të drejtat e tyre i ka caktuar Allahu i lartësuar, kështu që nuk ke drejt të cekësh. Nuk e drejtë të shkelështë të drejtat e tyre. Lidhja e të drejtave me të shetën. Sjarimi se drejtat i ka të saktuar Allahu lërcuar. Dhe se njëri u është përgjegjës për respektimin e të drejtave, bënë që njëzit i respektojnë të drejtat, që njëzit të kryen dhe tyrat, që njëzit të ndjenë përgjegjësi, të ndjenë si përgjegjësi shpjertrore, për cilën do t'japin logari për Allahu të lë Dhe në rast mosrespektimi kanë frikë se mos i kap dënimi i Allahut në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra feja islame jo vetëm që ka shëruar të drejtat, por ka shëruar edhe mënyrën e zbatimit të drejtave. E ka lidhur me anë shpirtërore, ka përmendur dënimet që mund vuajë njeriu në këtë botë ose në botën tjetër për shkeljen e të drejtave. E gjitha këto, gjithë gjithë këto vënë që e shërimit të drejtave në fenë islamet jetë në mënyrë mërkullushmet për sosit për kryrë që nuk mund gjendet në asë një fej, në asë një rrym, në asë një grupim, në asë një liq tjetër, përveç mesajet hynorë që e soli i dërguar e Allahut Muhammedi a.s. I dërguar e Allahut Muhammedi a.s. tekstualisht ka folë për të drejtat, për drejtën e kryuosit, për të drejtën e vetë vetës, për të drejtën e bashkortës, për drejtën e njërzëve të familjes, për të drejtën e vizitorve dhe të musafirve. Njëherë, Selman Farisi, eh, radhi Allahu anhu, i thote budardhas, radhi Allahu anhu, inë në li rabbi ka alejka haqqa, o inë në li nefsi ka alejka haqqa, o inë në li ehli ka alejka haqqa, fa ati kulle dhi haqqin haqqa. I thaë, Zotit ka të drejtën e vetë kërshiteje. Pra kje dhe tyre kërshit Zotit, duhet të i bosh i badetin Zotit. Duhet që të adhurosh Allahun. Po edhe vetë vetje jo të e ka të drejtën e sajë, këshu që duhet të përmbushë shë dhe detyrimin që i kje ndaj vetë vetës. E do të asjarën pak më pasin shë Allahu ta ala se qëfar kuptojnë me të drejtë atë nefësit vetë vetës. Dhe familja jote ka të drejtate saj, njërzë dhe familjes, normali që i kanë drejtate të tyre. Kërë e familjari ka detyrime, ka shi njërzëve të familjes, por shdoj individ në familje ka drejtate dhe ka detyrime të veta. Pas të e ka thënë dhe vizitorët edhe musafirët kanë të drejtate të tyre, si pas një varianti tjetë, këta haditha ka shenuar Bukhari, por pjesa e fundet përmendet në variantin që e ka sijel ima me të tirmidhi në sunenin e ti. Pra në këta hadith, profetis sallallahu aleyhi vësallam ka përmendu disa drejta, ka përfullë për drejtën e kryuosit, për drejtën e zotit, subhanahu wa ta'ala, ka përfullë për të drejtën e nefsit, vetë vetës, ka përmendu drejtët e familjes, pastaj ka përfullë dhe për drejtët e musafirve dhe të vizitorve. Në i hadith tjetër, pegamejë sall Inneli gjesedi ka alejka haqqa, o inneli ajni ka alejka haqqa, o inneli zaujji ka alejka haqqa, o inneli zauri ka alejka haqqa. Ka thënë, trupi jotë ka të drejtën e vetë. Njërë ju du ta mbaj mirë, trupin, tru e shëndetin, e tjerë, gjërë që cilat do t'i se rejë më pasë, nësha Allahu Ta'ala, ose në këtë mësim, ose në mësime dhe emisionët të arshme, bjedhë në lajtë e barëkëvë Ta'ala. Pas ta i thot, sallallahu aleyhi ve sellem, edhe syri jote ka drejtën e vetë. Nuk bon që njëri ju të rinjë pa gjumë, do të mara i sa i nevojitet për gjumë, do të bëjë gjumë a i sa i nevojitet. Pas ta i ka thënë edhe bashortja jote ka drejtët e veta. Dhe musafirët apo vizitorët mishtë kanë të drejtët e tyre. Këtë hadith e ka shënuar Buhari dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Të në hadithën e kaluar Peygambesi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur faati kulli ladhi haqqan haqqah, jepi gjithë secilit të drejtën e vet. Jepi drejtën e vet krijuesit. Krijuesi, drejta e krijuesit është që ta adurojmë, të bindemi, ta respektojmë, të ndjejmë urdhrat e tij, të, të, të, ti. të ruajmë nga gjërat që na i ka ndaluar, për çka do të flasë edhe më pas. Duhet që i japim ha, hakun, drejtës kryusit, subhanuhu të ala. Kemi drejtë, nefsi, vedvetje ka drejtët e saj, trupi, shëndeti, duhet të rrim shëndetin. Njesë dhe familjes kanë drejtën e vetë. Musafirët, misht, kanë të drejtët e tyre, pra gjithë së cilët, duhet i japim hakun. Kjo është aja për cilë në ordurëm feja e islame. Mbajmë drejtësi, zgrym detyrat, të, të respektojmë drejtën dhe të japim hakun gjithsecilit. <k> Atëherë <examined ribs> <kles> i dërguari Allahut Muhammedit <harder'> alayhi salatu wassalam ka shëruar të drejtat. Ka caktuar se kush janë detyrat që ka njeriu kash i Zotit, kash i vetvetes dhe kash i të tjerëve. Ndaj çdo individ duhet që të mësoj këto drejta. Drejtat që kanë ngarkuar krijues, se këto janë të drejta të shenjta, për shkak se ai që i ka caktuar është Allahu i Lartësuar, nuk i kanë caktuar vetë njerëzit. Duhet i mësojmë këto drejta, duhet i respektojmë ato. Allahu i Lartësuar ka thënë në Kur'an, "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." O besimtarë, Ki e një frikë Allahun ashtu se gjduhet, duke zbatuar dhe tyrat dhe letu gjevdekja vetëse duke qenë musliman. Respektimit të drejtave në fenë islamë është përgjëjsi. Njeri u është ingarkuar me përgjëjsi në respektimit të, të drejtave. Kjo është një përgjëjsi të cilin Allahu i lartuarja paraqiti para njëriu të paraciti shejve, tokës, maleve, por ato refuzuan dhe u friksuan. Të përbaleshin me pasojet e kësaj përgjëjësie, por njëriu e mori përsi për këtë përgjëjësi. Dhe njëriu, se që ka përmendu Allahu i lërcuar në, në ajeni që da citoj pak më pas, ka qenë shumë i pa drejt me vetë vetën dhe shumë i pa ditur. Allah u lartësuar ka thënë inna 'aradna al-amanata 'ala al-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilaha wa ashaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana dhaluman jahula thot neja paraqitem amanetin amaneti është Fjalla e dhenë Allahot subhanahu wa ta'ala, ajo të cilë në e ka besuar Zotit subhanahu wa ta'ala, dhe pa të shim që respektimit të drejtave hynë të kë amaneti që në e ka lonë Zotit, që në e ka besuar Allahu i lërcuar. Thot, inë aradhën e lëmanë, ta'ale se ma watje vel ardhi vel gjibal, neja para qitëm amanetin qëjve, tokës dhe maleve, por ato nuk pranuan që të mërë një për sipër, dhe u frikësuan, të përbaleshim me pasojat e kësaj përgjësijet madhe. Friksuon të ameni përsi për këtë përgjësijet, por atë e morë, përsi për një riu, dhe me të vërtet një riu, ka qenë shumë shum i pa drejt me vetë vetën, dhe shumë i pa ditur. Allahu i nërcuar nuk të jetë ka përmendu se fillim ishtë amanet një paracit i qejive, tonë kësë dhe maneve, po ato nuk e morën përsi për. A që i rëndesh amanetit. Ato e mëri përsi për, si për njëriju, por njëriju bëri pa drejtësi vetës dhe njëriju e shumë i pa ditur. Hedhe të drejtët hynë të ki amaneti, amaneti që në ka besuar Allahu i lërcuar, kështu që respektimit të drejtëve është përgjëjsi, respektimit të drejtëve është dhe tyrë. Dhe nëse njëriju nuk i respektun të të drejtët që ju e të shkelesë, në të përbalët me pasoj dhe shkeljeset të drejtës, ose në këto bot, ose në botën tjetër. Fejë e islami kanë darë të drejtat në disa kategori. Pra nga tekset e Kur'anë dhe sunetit, dalë se drejtat ndahen në disa kategori. Kategori e parë është e drejta e Allahot, e kryuasi tonë, subhanëm vëtë ala. Kategoria e dytë është e drejta e njerëzve. ë Kategoria e tretë është e drejta e vetvetes. Dhe kategoria e katërt është e drejta e krijesave të tjera, ku hyn dhe kafshët. Le të fillojmë me të parën me drejtën e krijuesit ton Subhanuhu Taala me të drejtën e, e Allahut. Nuk ka dyshim që ne kemi detyrime ka shkrijuesit. Do të flas më gjerë inshallahutaala në msimet e asme për të drejtën e krijuesit sepse drejta e krijuesit është drejta më e madhe dhe shkelja e të drejtës së krijuesit konsiderohet shkelja më e madhe, gjynej më i madh, krimi më i madh por do të përmenë diçkat për mbledhur në këtë mësim si hyrja, në këtë të drejt të madhërishme. Ka plot njërës të cilët mendojnë se vërtet Zoti, Allahu e ka kryua gjithë shka, ne jemi kryesat ti, por nga anë atjetër nuk mendojnë se qëfar detyrimi kemi ne ndaj kryuasit, se qëfar të drejt e ka kryuasi, se qëfar lidhje duhet kemi ne me nështë, kryuasin. Ata asë nuk adhrojnë Zotin, asë nuk i bindën Zotit, asë nuk duhet të ja dinë për Zot. Me gjithë se e pranojnë se Zotit është kryu si gjithë shka e ka kryuar gjithë të bukuri, aina e ka bërë gjitha mjërësit, ne jemi ndorët ti, ne jemi nën pushtetin e ti, jemi nën sundimin e ti, por ata ose nuk e dinë ose nuk duhet të hishen si kur e din, ose hishen si kur nuk e din më sakt, hishen si kur nuk e din se kanë detyrimen ndaj krijuosit. Edhe këta janë ata njërët të cilët hishen indiferen ndaj mesajëve hynore, ndaj pegamerëve të zotit, ndaj fesa Allahot të lartësuar, kur fletë me ta, se qëfar drejte ka krijuosi, përse të ka krijuar krijuosi, përse jetonë, Përse ti ka dhe në kriusit gjithë të të mira, a e di se ka të drejta kriusit cilët duhet të respektosh, shumë për tyre thonë ne nuk e dim, apo ka për tyre që thonë ne nuk duham të ja dim për këtë qështje. Hishen apo shtiren si indiferend, ndaj kësaj qështje ka që madhore, ka që të rëndësishme. Ti këthe shpinën kriusit nuk është gjahë lehtë. Ti këthe shpinën atit të cilit të ka bërë gjithë të mirat, të ka sjellë në ekzistencë të ka bër gjithatë të mirat që kanë në dorë jetën dhe vdekjen e tyre kjo nuk është gjë e lehtë prandaj gjëja më e madhe që ne mund të bëjmë është shqarimi i të drejtës së krijuesit dhe paralajmërimi njerëzve nga shkelja e të drejtës së krijuesit subhanehu ve taala padyshim ai cili na ka krijuar na ka krijuar për një qëllim A i që në ka kryuar ka disa të drejta që ne duhet të respektojmë. Dhe në qovë se njëri ju i shkel të drejta që i ka caktuar Allahu lërëtuar, do të përbalet me pasojat. Në qovë se nuk bënd të uve do të vuaj pasojat në këtë botë, dhe ashtë më keshë Allahu në ruajt në botën tjetër. Allahu ulartuar ka thënë Kur'an: Ja ju që besuat, i frikësoni Allahun me të vërtetë, i frikësoni Atë dhe mos vdesni përveç duke qenë muslimanë. O besimtarë, kjeni frikë Allahut ashtu siç duhet dhe kjeni frikë Allahut ashtu siç duhet. Domethënë, respektoni detyrat që keni ka si krijuesit dhe mos tu jejë vdekja vetë duke qenë musliman. Muhammedu alayhi salatu wa salam jeher ishte duke ecur me Muadh ibn Jabalin radhiyallahu anhu hipur mbi një kafsh, Muadh ishte pas profetit sallallahu alayhi wasallam dhe i dërguara Yun sallallahu alayhi wasallam i thot ja Muadh a tedri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah Muadh aythish çfarë të drejtë ka Allahu ndaj njerëzve dhe kush është drejta e njerëzve ndaj Allahu të lërëcuar, kale Allahu e Rasuluhu a'lam. Ma dhe thotë, thash Allahu dhe i dërguar i ti e din. Profetë sallallahu aleyhi ve sellem atëherë i dha shpegim. Haqqullahi alel ibad an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'an. E drejta e Allahut ndaj robërve ndaj njerëzve është që njerëzit ta adhurojnë Allahun dhe të mos i bëjnë shok atij në adhurim. Kjo është e drejta më e madhe e krijuesit, që njeriu ta adhurojë Allahun vetëm, pa i bërë shok. Nëse njeriu e adhuron Allahun të vetëm, pa i bërë shok, Nëse Allahu i lartësuar nuk e dënon. Allahu e çon në xhenet. Kjo është një detyrë që Allahu i lartësuar ja ka vënë vetes. Atë Allahu i lartësuar ka vënë dhe detyra vetes. Faktikisht detyrat që detyrat Zotit nuk mund t'i caktojë askush se Allah është me gjithçka dhe çdo gjë është në dorën e Tij. Por Allahu i vë vetes disa detyra. Dhe një prej detyrave që Allahu i ka vënë vetes është që të mos i dënojë ata cilët nuk i bëjnë shok atij, ata që nuk shkelin të drejtën e tij. <coughs> Gjarë tjetër, kjo do thotë se ata që <coughs> shkelin të drejtën e Zotit, që i bëjnë shok Allahut të lartësuar dhe vdesin në këtë gjendje, nuk kanë shpresë në mëshirën e Allahut. Ata do të vuajnë gjithmonë dënimin e Allahut të lartësuar. Atëherë mund të ndisim të drejtat e krijuesit tonë. Së pari, besimin e Allah, besim të pa tundur, besim të pa lukundur, të mos i bëjmë shok Allahot të lërcuar, dhe kjo është kuptimi fjales La Ilaha Illallah, nuk ka hyni tjetë dhe përveç Allahot, askush dhe azjet as tjetë dhe përveç Allahot nuk meriton në adhurimin, rritet fetare i badetin, vetëma i meriton një badetin në adhurimin. Ky është kuptimi fja i fjales la ilahe ila allah. Së dyti, të pranojmë e, të dërgohen, të pranojmë ato që solli dërguari Zotit Muhammedit alayhi salatu vesselam. E dërguari Allahut Muhammed alayhi salatu vesselam është njëri sikur se gjithë njerëzit e tjerë, por Allahu e zgjodhi, e i zbriti mesazhin hynor dhe e bëri shembull për njerëzit. Dhe nëpërmjet tij u ka kërkuar njerëzve që të zbatojnë mësimet ozimet që jashpalli ati pra Muhammed A.S. dhe kush nuk e pason Muhammed A.S., kush nuk i beson Muhammedit dhe nuk e pason atë, aji nuk është në udhën e Zotit subhanahu wa ta'ala. Atëher, një për drejtave të krijuasit të Allahu subhanahu wa ta'ala është që ne të pranojmë gjithë ato që sëllu i dërguar i Zotit Muhammed A.S. sepse i dërguar i Allahut Muhammed A.S. gjithë që ka, ka si jel nga Allahu Atëhere duhet që ti besoj Muhammed Nga Resuatu Sëram Dhe ta pasoj Muhammed Nga Resuatu Sëram Një njëri që nuk beson të dërguar në Zotit Muhammed Nga Resuatu Sëram Dhe nuk e pason atë Aji nuk e ka respektuar të drejten e kryuosit E treta, ti bindemi Allahut Allahut e ka kryuar që ne ti bindemi ati Allahu ka thënë Kur'an: "Wama arsalna mir rasul illa li yutaa bi'z-Zallah." Ne nuk kemi dërguar ndonjë të dërguar vetëm që të respektohet me lejet e Allahut të Lartësuar. Po ashtu ka thënë Kur'ani: "Wa ma yu'tu ar-rasul fa qad ata' Allah." Kush i bidet të dërguarit, ai është bindur Allahut të Lartësuar. Atëherë, e kemi detyrë, jo për drejtëvat e krijesit, është që ta respektojmë, të respektojmë Allahun subhanahu wa ta'ala duke zbatuar dhe të tyra dhe duke e, qëndruar largë haramëve. Dhe kjo kërkon që të zbatojmë Kur'anën dhe traditin e pegamejit sërë Allahun i Vosëllam. Pra të zbatojmë Kur'anën fisnik dhe të ndjekim mësimet që sëllë i dërguar e Allahut Muhammedi a.s. Dhe e katërta është që ti bëjmë i badet zotit. Të adhrojmë Allahun <coughs> <coughs> subhanahu wa ta'ala. Sa dhërëm Zotin duke zbatuar farzet dhe tyra që në ka caktuar Allah u lërcuar, si që shfalja 5 kohëve të namazit, dhenja zeshatit pasuris, a gjërimi Ramazan dhe kryërja e hanjit në Mek. Këto në mëryt për mbledhur janë të drejta të kryo si tonë. Normalit që ka nevoj për më shumë shtjellim dhe unë dhe të flasë për këtë të drejtën matë madhe të drejtën e kryuasit në mësimin e ardhëshëm, insha Allahu ta'ala, por tashme në këtë emision ne unjohëm me pikat kryesore dhe cilat i përfshin e drejta e kryuasit ton, subhanahu wa ta ta'ala. Në që putem për pak momente dhe do të kthejhemi në pjesën e dytë të këti emisioni, me ndihim në Allahu të lartuar, për të vazhduar me të drejtate vetëvetës, të drejtate njërzve në për gjithësi, dhe pastaj të drejtat e krijesave të tjera alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd. Falënderimi i takon Allahut e lartësuar, lavdrimet, mëshira, begatia dhe mirësia qofshin me të dërguarin ton Muhammedin. Të dashur vëllezër, jemi kthyer në pjesën e dytë të këtij emisioni për të vazhduar me të drejtat e vetes, të drejtën e, të drejtat e njerëzve dhe pastaj të drejtat e, e krijesave të tjera. Ne kemi thënë që thamë në mësim në pjesën e parë të këti emisionis se feja islami ka sieruar gjithat të drejtat, ka sieruar të drejtën e kryuosit, të drejtën e vetë vetës, të drejtën e njërzë, të drejtët e njërzve në përgjëllësi, por edhe të drejtat e kafshëve. Edhe ndaj vetë vetës njëriu ka detyrimë. Për gëmërë sërë Allahumë a.s. në i hadith që jetë si tovë dhe pak më parë, ka thënë, po innelli nefsi ka alejka haqqa, ka thënë, ke dhe tyrë dhe ndaj vetë vetës, edhe vetëja jotët trupiot katë drejtën e vetë. Në i hadith jetë e ka thënë, po innelli gjesedi ka alejka haqqa, edhe trupiot katë drejtën e vetë. Allahu lëcuar në ka kryuar, a i në e ka dhenë jetën, a i në e ka dhenë shnetin. Kështu që, e kemi dhe tyrë që të ruajmë jetën, të ruajmë shëndetin, e, të kujdesemi për jetën tonë dhe për shëndetin tonë. Kjo është diçka që në e ka caktuar Allahu, sepse, këto e në hatisë, në e ka me e në sallallarë, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në ka nevoj për më shumë shpegim më shumë detajim por këtu po në po flasëm më në mënyrit për gjithme detajat mund përmenden në mësime apo emisionet të tjera insha Allahu ta'ala por këtu ja vlend teksojmë se kemi dhe dyra ndaj vetë vetës të ruaj mjetëm të ruaj më shëndetin sepse për pega me sërë Allahu ljusajmë ka thënë jesedika, alika, edhe ndaj trupit tan ndaj shëndetit fizik trupor ke detyrë dhe duhet ta respektosh këtë detyrim inna li aini ka haqa dhe ndaj syrit ke detyrim e thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër atëherë njeriu e ka detyrë që ti jap nervsë vet vetes trupit të tij atë që i takon ushqimin pijen dhe ti krijoj kushtet për ë mirëmbajtjen e mirëmbajtjene, për mirëmbajtjen e shëndetit, për ruajtjen e shëndetit. ë njeriu duhet të marr pjesën që i nevojitet prej gjumit, gjithashtu të evitoj gjërat të cilat dëmtojnë shëndetin, ta ruaj shëndetin të mjekohat kërë është e nevojshme për të mjekuar se kjo është kuptimi i hadith për gëmësë rrëdha i në ligje se di ka alej ka haka ke e, detyr edhe ndaj trupit tëndë mas madje në qoftë se te primi me i badete qonë në dëmtimin e shëndetit kjo do t'ishe një qka e, jo e pranushme një qka që bije në kundështim me këtë përrosit përgames, s.a.w. këtë të drejt që e ka caktuar i dërgore Allahot Muhammedi a.s.a.w. Pra nuk bon që njëri u përshemë me e tepruar me i badete, me rritet fetare duke dëmtuar shëndetin e tin trupor apo duke shkelur të drejtate e pjestarve të familjes, të drejtate njërës vetë fisit, djera të cjera të ne do të isjarojmë E, më pasë në shala prandaj thuhet në një pjesë të hadithit faat i kull edhi hakin haka i jepi gjithës e cilin dhe të të që i takon njëri u përshemë mund të meret me ibadete në file, kjo mund të qojnë në shkenet e drejtës e prindrëve kjo gjë nuk shkon, kjo gjë nuk pranohet kjo nuk është prej fes ka njërës që mund të mendojnë se është prej fes që të teprosh me ibadete, me pun me rrite fetare me nëmanës, dhe edhe pse shkel të drejtën e bashortës, edhe pse shkel të drejtat e fëmijëve, edhe pse nuk respekton të drejtat e prindërve, të drejtat e njerëzit, po kjo faktikisht nuk është e saktë. Ibadetet që jacaktuar në fenë islame janë aq sa, do të thonë detyrat që janë bën, janë, janë të tilla që jiu mund të kryej me lehtësi, pa vështirësi dhe pa shkelur të drejtat e tjera të cilat e ka kërkuar Allahu lartuar. Të gjitha këto të drejta shkojnë në harmoni me njëra tjetërën. Dhe në qofë se njëriu e të pronë në i drejtim, mund shkel e, të drejtat në një drejtim tjetër. Nduhë që të shikohën njërat në mënyrë të mbaras për shuar. <coughs> Erëndësishme, kemi të drejta dhe ndaj trupit, dhe ndaj vedvetes. Për shemë, nuk lejo që njëriu të torturoi vedveten. E ka ndaluar feja islami që njëriu të torturoi vedveten. Nuk lejohet që njëriju të vetëvritet. Vetëvrasja është ndaluar rëpësish në fejnë islamë. Madhje është një nga gjunahat më të më dhajë, një nga krimet më të shumëtuara. Eh, Allahu i lërëcuar ka tha në Kur'an, Vela taqtulu enfusekum inna Allahe kane bikum rahima, mosu vetëvritni. Sepse Allahu i lërëcuar është i më shirëshëm me ju. Nuk lejohet vetëvrasja në fejnë islamë. Përgamesër Allahu a.s. ka tha një had nëfse ja, hu bishajin undhdi me bihi jo me l'kjame kush torturon vetën apo vetëvritet me diqka po në tyjtë mënyr do të torturohet dhe do të vuajt dënimin në ditën e gjukimit në i hadith përgjame sër Allah ka përmendrë se kush ha helm e vetëvritet me helm a i do, ta, do të pi helm në zjarën e gjahenemit për gjithmon dhe i aisa Allah hu në të u e le në zjarën për të vuajt në dënimin dhe i në atë kohëmi fjallë Pastu ka thënë, kush ngjitet në një vend të lartë dhe hidhet çajde duke bëvë vetvrasje, do ka për tu hedhur rregullisht vazhdimisht në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij. E kush shqpon veten e, e tij me diçka për tu vetvrar, do të shqpojë veten në zjarrin e xhehenemit. Ky hadith, ky hadith jo vetëm që ndalon vetvrasjen, por të regon edhe dënimi në ranë që ka për të vajtru një njëri që vetë vritet. Vetë vratë që është një gjëna i madhë. Allahu i nërëqurë ne ka dhonë jetën, dhe nuk lejojtë që ne e, të, të japim fund jetës. Nuk lejojtë që ne të vetë vritemi. Kjo konsiderot një gjëna i madhë. Êshtë Allahu i nërëqurë e cili e ka dhonë jetën njëriut, dhe Allahu i nërëqurë e jamerë jetën njëriut. Vdekja është hak, është caktuar nga Allahu i Lartësuar, por nuk lejohet që njeriu të konsumojë vepra apo ndërmarr shkaqe të cilat çojnë në vdekjen, çojnë në, në vdekje, çojnë në vetvrasje. Kjo pra siç e sjarova është një për gjunaheve më të mëdha. Gjithashtu, njeriu duhet që, e, të të krijojë kushtet për ruajtjen e shëndetit siç e përmenda edhe pak më parë të vishët, veshët, një është një për të drejtave, të vetë vetës, njërzit vishët. Ndaj feja islame ka caktuar dhe regullat e veshjes, ka caktuar regullat për veshjen e mashkullit, regullat për veshjen e femrës. Njëri u vishët, janë qenje tjera të cilat nuk vishët dhe nuk mbulohen. Veshja është kultur, është dignitet, veshja është Uh, një drejt e vetë vetës, duke oveshën njëri o mbrohat nga të fthohëtit, mbrohat nga të nëzëhtit, arruan pjeset e turbëshme, uh, këja, dëmë thëmë, eveshja në Fenislame është një detyrë. Pas të erë caktuar se në Fenislame, se saj ka detyrë të mbuloj për i trupit mashkulli, saj ka detyrë që të mbuloj trupin femra, këto e në detaja, dëmë thëmë, dëmë thëmë, dëmë thëmë, dhe msimet të tjera, në emisione të tjera, në tema të tjera, inshallahutaala, por veshja, mbulimi i trupit është një prej detyrave, është një e drejtë e nefsit, të cilën e ka caktuar Allahu lartuar në Kur'an dhe Muhamedi aleyhissalatu vesselam në hadithe të vërteta. Mbulimi çon në ruajtjen e shëndetit, në mbrojtjen e fizikut trupit, mbulimi, veshja gjithashtë rruan dignitetin, rruan turpin, rruan integritetin moral, qonë në përsose në e vlerave, gjatë që jetë ka nevoj për më shumë shpjegim, por këtu mjafton që i cekim në mënyrët të përgjithshme. Gjithashtu, <coughs> njëriju ka nevoj që të ushqihet, ka nevoj përstrehim, përndaj fej e islame, i ka vëndë dëtyr kërë familjar që të siguroj ushqim veshmbadhje dhe, dhe strehim, për antarët e familjes. Pjeksë parë njëri u këto gjëra i siguron për vete, pasaj i, i, i siguron dhe për njërzit të cilët i ka nënvarsi. Gjithashtu, fejë islamin a këshëllon edhe për qëshin e parashitjes, që njëri u e, të shkurtojë, thojtë, të ti mirë mbaj flokët, ti mbaj mirë flokët, të lahet, të pak të muslimanit duhet që të laj trupin një herë në javët. Dite në gjumash dhe ty që të lahet muslimani. Përgames sallallahu ka thënë hadith, guslu jomil gjumati hakkun ala kulli muhtelimin. Zdo njëri nga rëkur me përgjësie ka dhe ty që të lahet dhe dite në gjumash. është një e drejtë e vetvetes, të cilë e ka caktuar Muhamedi alayhi salatu wasalam në hadithe të vërteta dhe nuk duhet që ta lëmë pas dore. Pra këtu folu për disa nga të drejtat e vetvetes. Te primi ka dalur te primi në ndrurim, te primi në ibadet, te primi në fe, ekstremi në fe është i papranueshëm, se çon në dëmtimin e shëndetit në, në Në të antarvet, familjes, njëzvet, fisit, dhe çelibrat e drejtaves të antarëve të familjes, të njerëve të fisit, madje edhe të shoqërisë, të primit dhe ekstremit nuk ka vend në fenë islamë, është i dënueshëm. Prandaj Muhamedi alayhis salatu vesselam ka thënë hadith, "Iyakub al-ghulu, fa inna ahlaka ke man kana qablukum al-ghulu fi ddin." Ka thënë roldi nga teprimi nga ekstremi, se ata të cilët ishin para jush i shkatrorën teprimin dhe ekstremin e punës së fesë. Ndaj theksova se Dobë bon zhëjë të të provojë ibadete dhe të lënë pas dore të drejtën e vetvetes, të drejtën e prindit, të drejtën e bashortës, të drejtën e njerëzve të familjes, të drejtën e njerëzve të fisit, madje edhe të drejtat e fëmijëve dhe të shoqërisë të, të përgjithshme. Biles edhe të drejtat e kafshëve. Duplotë se njeriu domodin ta teprojë. Prandaj janë të ndaluar dhe shpiket në fe, se shpiket në fe janë teprime i janë qështje të cilat bie nëndesh me, me satarin, që Allahu lërcurë ka caktuar për këtë fejë të madhe, feja jonë është feje mesme, nuk është as feje neglizhimit të, të drejtave, si drejtës kryu, ose drejtës vetë vetës, të, drejta, të drejtave të robërve, të drejtave të kafshëve, pas feje të primit, që njërë ju me të tepruar në një drejtimë, Shë moat me të, të përojmë me çështjet me, me, me ritet fetare dhe të lënë të drejtat e njerëzve. Feja Islame është në mes. Kërkon që të respektohen të gjitha të drejtat. Për këtë arsye janë ndaluar është ndaluar teprimi. Ja ndaluar bidatet, shpikjet në fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala. E nga meje sallallahu aleyhi vo sellem, ka thënë një hadith tjetër, femenë raghi bërë anë sunneti, felej se minni, kush lërgoat nga feja ime, aji nuk është premeje, ka thënë profeti sallallahu aleyhi vo sellem. Të drejtët e robërve, do më thënë të drejtët e njerëzve. Të drejtët e njerëzve janë të shumë ta. Për shembul, buri ka të dhe tyra ndaj bashortes gruaja ka dhe tyra ndaj bashortit saj dhe këto gja janë caktuar në fejnë islame burët duhet që siguroj për familjen për gruat siguroj veshmbathje, ushqim strëhim gruaja ka dhe tyra që të raspektoj burën familje të njohat të si kryve familjar të ruaj në derin të ruaj digitetin punojë për formyrën e familjes. Por ka e pasaj më edhe të drejtat reciproke mes prindërve dhe fëmijëve. Fëmijët kanë detyra ndaj prindërve, po as dhe prindërit kanë detyra ndaj fëmijëve. Prindërit kanë të drejtat e tyre dhe fëmijët kanë të drejtat e tyre. Nëse do të ruhen të drejtat reciproke, atëherë do të kemi një familje të shëndetshme, do të kemi një farefis të mirë dhe kështu shoqëria do të jetë në rregull. Të gjitha problemet shoqërore që vuajnë njerëzit në kohën tonë janë për shkak se nuk respektojnë drejtat. Nuk respektohet, për shembull, burri nuk respekton drejtën e gruas, gruaja nuk respekton drejtat e burrit. Fëmijët nuk respektojnë drejtat e, e prindërve, prindit nuk respektojnë të drejtat e fëmijëve. Të gjitha këto gjëra janë caktuar Allahu ulërcuar. Ne thjesht duhet që ti ruajmë ti respektojmë ato, se këto janë të drejta hyjnore. Hyjnore është në kuptimin që janë caktuar nga Allahu ulërcuar. Dhe kur njeriu e pranon se janë drejta hyjnore edhe i zbatonë e i respektonë i ruën si drejta hilore, kjo do të bëjë, do më thënë, më të përgjeshëm. Do të ndjejë ma shumë që ti krye këtë të të tyra, sëpse e di se do të përbalët pastaj me pasojët e më zbatimit të, të këtyre të drejtave që i ka të satuar Allahus subhanahu wa ta'ala. Kanë të drejta dhe njerëzit e fisit. Edhe fëshinë kanë drejta të tyre në fene islame. Për këtë gjëa do të flasim në emisionet e ardhshme inshallah utara. Ktu thjesht për të cekur në mënyrë të përgjithshme, edhe të varfrit, edhe nevojtarët kanë drejtat e tyre. Edhe krijesat e tjera, veç njerëzve, kanë të drejtat e tyre. Po flasim për kafshët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mjaft hadithe ka folur për të drejtat e kafshëve. Është detyrë që ti ushqejmë. Nëse kemi në pronësi disa kafsh, duhet që ti ushqejmë ato. Së lidhet bazi kafshët që të mos i hapësh hakun, mos e ushqesh. Nuk lejohet që ti ngarkojm kafshën, kafshën përtej asaj që mundet të përballojnë. Kafsha ngarkohet aq sa aq sa përballon, aq sa mundet. Në të kaluar njerëzit shfrytzonin shumë kafshët. Normalë që sot i shfrytëzojmë pak në punë të ndryshme, por sidoqoftë, nëse njeriu kanë prodhsi një kafsh, nuk duhet që ta keq trajtojë. Dhe nuk duhet që ta ngarkoj më shumë se çka mundi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka, ka përmendur jo në përshokëve të ti, tij se një kafshë ishte ankuruar sa e ndarkonte më shumë se ç'mund të përballonte. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka, ka përmendur në hadith se një grua shkoi në zjarrin e xhehenemit për shkak se kishte bllokuar një mace. As nuk e ushqehte dhe as nuk e lënde që të ushqehej me insektet e në tokë. Dhe për shkak të Të këtë mundimi që i dha kësaj maceje, shkoi në zjarrën e xhehenemit. Nuk tregoi bëshir me një mace. Nga ana tjetër e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se një grua që kishte bën gjunaht të madh, shkoi në xhanet për shkak se bëshiroi një qen. E pa në pikën e hallit për ujë, ishte shumë i etur dhe hyrin pus, mushi opingën ose kputucën me ujë e nxori dhe i dha ujë për të pirë qenit. Allahu i lutojë ja vlerësoi këtë punë të mirë dhe për shkak të kësaj punë e çoi xhelet. Këtë ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të vërtetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë ishte në një udhtim me shokët e tij dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pan një lauresh me zojtë së saj. Ja morrë zojt. Dhe lauresha filloi të vërtitej, të cilë të përplasej e afrohej tokës për në kërkim të zojhëve të saj. Kur vje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kush ish ka këto e dhimje kësaj laureshe, tha ne ke i marë fëmijët, ose ne ke i marë zojtë. Tha këthejën i zojtë asaj. Pra, i dërgurë Allahët Muhammedi, sërë Allah nësëm, ka të reguar bërshirë edhe për kafshët. Në qofë se, përshemull, është një shpend, i të cirit i hajët mishë, nuk lejohet që të batë qitje në të, në qofë se nuk e i përqëllim që ta konsumoj mishën e ti. Evei sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar që të vriten kafshat që u hahet mishi, nëse njeriu nuk ka ndërmend që të konsumojë mishin e tyre. Nëse janë kafshave gjithashtu janë caktuar rregulla, nuk lejohet torturimi i kafshës. Duhet të thehet me shpejtësi, duhet që mjeti therës të jetë i mprehtë, në mënyrë që të mos mundohet kafsha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë o ida dhe, dhe bahtum faqsinu dhibha, dhe kur të therni, therni në mënyrën më të letë dhe më të mirë. Atëherë në fejnë islame janë saktuar dhe të drejtat e kafshëve. Do të flasim në mësimit e ashme, nësha Allahu Ta'ala, për të drejtat në mënyrë të detajuar, Kjo i shethjesht një hyrje në të drejtat, në qëshjet e, e, e të drejtave në fejnë islame. E lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që të nabëj për atyre të cilve respektojnë të drejtat. E lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që ti bëjt të dobish me këto që të gjuham. Welhamdullahi Rabbil Alemin.